Gangster. Njeri džubi ju džumi Më repu bonë milionër Njeri džubi ju džumi Rana që i të sofer Më zbukonu džon Se repu vod pak E jëka ranšon Ti që i të vetit gangster Njeri džubi ju džumi Më repu bonë milionër Njeri džubi ju džumi Rana që i të sofer Më zbukonu džon Po të kuptojn folma po ka dal muzika këty i soi nëse të lënë kanal do ti të më sakicë kur të jam sy në mal asnjëni piu vë meritat sikini halal po donmosh ty me mund pas kalon mend halo fam vizatume me shkrimznat semen timti non es nuk ka vëte muļo roi si çan um për çtot të çfarë do bite si Instrument që tha që thëm Apo më kupton Ti sërdoq me lindë heqë duf Me me të në no kondom A i kyti bashk me dostin ton Së më kar i që thëm Mos ta kar i që thëm Pune me të i thym Unë e juvi ju vi shkuni E di që sërdet vet Ko shkari ju pruni Zdoj dy t'i rëper T'u li farë majmuni Mos së lëtë mërzu Se ju nëzohë parfum Gangster ieri ci u vizjume merre po bone milionar ieri ci u vizjume rana cèi tu sofer ma spukano jume se re po vot pa e hey, ka yeah, ransho dici tu ve tit gangster ieri ci u vizjume merre po bone milionar ieri ci u vizjume rana cèi tu sofer Let me ponë për dritë, mund dhe vetëm me bërtit Tue dit kekën të pritë, mentalisht t'i murit Me bliso ma pak, ka dhe mene mos me shqit Shurë dhanë se kur plak, ka pak mos mund zhit Si n'killin min gjaron, karët e min mund gjit B si ta Lipski ne vo hiç me prit, nuk jo mgeti po boba you don't see kurf me, nuk jo mgeti po boba you don't see kurf me. Hey you vin, hey dukem you be veç durin, un ezvin na koncerte un vi par poshem, ti seni ne ni gjet, pa ndryshem, un si poet hiç pa Unë zdi që a me thonë mo, mosë munë në mo, mo Repera të so ditë pak si shumë homo Unë zdi që a me thonë mo, mosë munë në mo, mo Repera të so ditë pak si shumë homo Ti qi tu vetit gangster, njeri gjubi gjumi Me repu bone milioner, njeri gjubi gjumi Rena që i tu so fer, mosë bu konë gjumë Se repu vot pak Kare në shumë Ti qitu vetit gangster Njeri qupi gjumi Me repubone milioner Njeri qupi gjumi Rena qe i tu sofer Nos bukone gjumë Se repubot pak E je kare në shumë